Як вони живуть у цьому колодязі? Не дивно, що їм тоскно. Дзвінок у двері. Добрий день, я Тереза. Дякую, що приїхали. Заходьте. Де можна перевдягнутися? Сьогодні були ще два денні замовлення. У різних кінцях міста. І ще попереду нічне. Знову жінка. Попросила залишитися, доки не засне. А куди Терезі поспішати? Удома і так ніхто не чекає. Навіть нема кому зателефонувати, аби не хвилювалися. А колись... Ні, не треба про колись. Минуле не може тримати. Нікому від цього легше не буде, особливо, якщо вже нічого не повернути. А його не прикличеш з того світу. Та навіть якби і можна було, не до неї він би повернувся. Перечекала до десятої в кав'ярні, погортала вже прочитані вірші, поспостерігала за людьми. Дочекалася, як спалахнули ліхтарі, трішки позаздрила закоханим парочкам, відшила залицяльника. У квартирі всюди горіло світло. «Чай будете? – стривожено перепитала жінка. – Ні, дякую, хіба що ви не хочете його пити на самоті. – Не хочу. Тоді буду». Тереза вмостилася на табуреті навпроти вікна. «Хочете про щось поговорити? – А можна, напевнено, – спитала жінка. – Так, звичайно. Можемо про книги, фільми, музику, трохи про спорти, машини, але не про політику. Політика викликає тривогу, економіка також. Ми ж не хочемо тривожитися перед сном, правда? – Правда». «То про що?» – ще раз запитала Тереза. «Розкажіть про себе». «Що саме? Звідки ви така? З іншого міста? Давно тут?» «Рік вже встигла його і вивчити, і полюбити. От тільки не знаю, що з цього сталося швидше», – усміхнулася Тереза. «Чоловік тут? Батьки?» – запитала жінка. «Ні, так вийшло». «А хто ви за фахом?» «Філолог, в університеті працювала. Якщо загуглите, то ще познаходите мої статті з колишнього життя». «Дякую, не треба. А ось це... хобі?» «Ні, не зовсім. Я не знаю, що це, і не знала, що є стільки самотніх людей». «Так, нас дуже багато», – зітхнула жінка і замовкла. «Дякую за чай. Де можна переодягнутися?» «У ванні, і душ можете прийняти, якщо треба». Коли вийшла з ванної, жінки на кухні вже не було. Тереза всюди вимкнула світло і зайшла до спальні. Жінка лежала в ліжку і схлипувала. Припіднялися на лікті. «У мене рак, метастази». Тереза не питала, які шанси, скільки часу залишилося. Лише тихо підійшла, лягла жінкою поряд і обійняла її. Та схлипнула голосніше. Тереза гладила її і мовчала. «Що тут скажеш? Розводити казочки про диво?» «Немає див. Є ця бідулашна». Є рак із метастазами. Є вона, Тереза, яку постійні клієнти лагідно називають обіймайликом і радять своїм самотнім знайомим. Дуже важливо, аби був хтось, хто тебе може обійняти. Нічого не говорити. Не кохатися. Тереза одразу попереджала, що ніякого сексу. І тепер ті, хто телефонував, уже чітко це засвоїли і не пробують навіть натякати. Просто обіймати і вірити, що все ще буде. «Хай не райдужно, не весело, не щасливо, але буде». За годину жінка заспокоїлася. Тереза чула її рівне сонне дихання і просила Янгола-охоронця, аби послав їй гарні сни. Хай хоча б сни в неї будуть. Щоб у кого не трапилося, сни – це те, на що ми завжди матимемо право. І на свободу у своїх снах теж. Жінка спала. Тереза вкутила її ковдрою, підвелася і почала збиратися додому. На кілька хвилин затрималася в кухні. Восьмий поверх. Майже небо. Унизу тупцялися ліхтарі й дерева, проїжджали поодинокі машини. Викликала таксі, залишила на столі візитівку і книгу з віршами. Якщо немає обіймів, то можуть бути вірші. З ними теж добре, особливо тому, хто працює обіймайликом і не може сам себе викликати. А вона собі завтра купить ще одну книжку. Цілунок, мов, подих. Люблю, мов, зітхання. Тиша, мов, янгольське перешіптування. Мабуть, це неправильно, що я так бігаю за тобою тепер. Мабуть, це зле, що я ні в чому і не перечу, і не висловлюю претензій. «Він тебе покине», – упевнено говорила мама. А я сміялася і мовчала у відповідь. «Покинеш то покинеш, хоча не вірю. Нащо? Ти ж знаєш, як я тебе люблю, як ти мене любиш» то для чого нам кидати один одного? Ми є, то навіщо придумувати штучні претензії розборки? Може миритися і добре, але нам добре і не сваритися. Коли ти нас познайомиш, сердився батько, познайомлю обіцяла, знала, що брешу, але обіцяла».